رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا رواه البخاري دهذ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه روایت دے قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان احبکم الیّا بشک پتہ سو کہ ما تا خلق المحبوب احبکم پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې پتہ سو کې ما تا خلق او زما کم خلق وختي احسنکم اخلاقا چې دچا اخلاق خیستوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما په امتانو کې ما تا دغه خلق خوختي مخی روایت کوم دوستانو د اخلاق او متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت را نقل شوی او غمو بیان کړي ښه اخلاق د د پیغمبرانو طریقه ده د پیغمبرانو عادت ده دا, دا مخی روایت کی مونږ بیان کړیو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نو روایتې عبد عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کی خيسته دا د نبوت یو برخه ده او باغي کتاب است ما وضاحت کړي ده نبوت د برخه ده مطلب دا دی چې سمر انبي کرام الله پاک را لېګل دي اغه الله پاک خو اخلاق را لېګل دي خيسته او کته سو ګورې دوستانو د خيسته اخلاکو اخلاق د وجنه انسان نیکو طرف تزي د بد اخلاقه د وجنه انسان ګناہوںو طرف تزي نو چې کوم انسان نیکی کوي که انسان نیک اعمال کوي دا الله او دا الله دا پیغمبر په نظر کې دا سړی خوښ دي کم سړې چې د بدخلقه د وجنې گناهونو طرف تزي دو یقینا ګننګر سړې د الله او د الله د پیغمبر په نظر کې اغایا وخندې دی وجنې پیغمبر علي السلام فرمایي چې پتا وسو کې ما تخوخ لك اغادي چاږي اخلاق خستوي او چون کې دا د انبي کرام یو عادت او سننته نو دی وجنې پیغمبر علي السلام داس خلکو سره محبت ذاتي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان من احببکم الییا پتہسو ک ماتم محبوب او خو خلق اگدی احسنکم اخلاقا جداغي اخلاق خیستوی رواه البخاری د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام بخاری وان عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من خيارکم احسنكم اخلاقا اندغه روایت ته کومه خې روایت کې احبكم الفاظ دي او اندته کې خياركم تقریبا په یو معنی باندې راځي چې پتاسه کې ماتا خو خلق اغدي چې داغي اخلاق خستوي پیغمبر علي السلام و فرمایل ان من خياركم احسنكم اخلاقا پتاسه کې بهترین خلق او پتاسه کې ماتا خو خلق اغدي احسنكم اخلاقا جداغي اخلاق خستوي او مخکی روایت کنازی پیغمبر علی اسلام فرمای چې انسان لا الله پاک کم نعمتونه ورکړي دي په هغه نعمتونو کې د ټولو څخه ست نه نعمت چې هغه ښه اخلاق دی مخکی روایت کې ان شاء الله وضاحت کو مڑ اتفق علی د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام بخاری او امام مسلم الفصل الثانی وان عائشه رضی الله تعالی قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعطي حظه من الرفت اعطي حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفت حرم حظه من خير الدنيا والآخرة دا ام المومنین حظت عائشی بنا روایت قالت عائش بی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل من اعطی حظه من الرفقه چاته چې د نرمۍ او د مهربانۍ برخه ورکړې شولا اعطی حظه من خیر الدنیا والآخرہ نو د ته د آخرت او د دنیا خپل برخه ورکړې شولا د دې باب په روایت ته ان الله تعالی رفیقن یحب الرفقه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت په خپل باندې مهربانه دي او مهرباني خوخی الله پاک په خپل باندې نرمي کوون کې شفقت کوون کې دي او الله را العزت دغه مهرباني او نرمي خوخی دی روایت کړه دغه انسان په طبيعت کې چې الله پاک نرمی پیدا کړې دا یقینا دته الله پاک د دنیا او د آخرت یو بهترین برخه ور کړی دا دنیا پر خفه د دوستانو چې اوس اړې پتا بیا د کینرميدا نو هغه بده نرمۍ نه کار د ظلم زبردستۍ او د زور نبوزان ساتي الله پاک د ګنا نو او او دغه نرمۍ د وجنه په خلکو باندې مهرباني کوي نو دغه د اخرت ګټه شولا پیغمبر علی اسلام فرمایي چې دې سړی له الله پاک خپل د دنیا او د اخرت برخه ور کړل او من حورم حفظه او سوچې د خپل برخه نه محروم کړې شو مينت رفق د مهربانينا حورم حفظه من خیر الدنیا والاخره د دنیا او د اخرت د خیر نه محروم پاتې شو د چا په طبیعت کې الله پاک نرمي پیدا ادا کړې و مهرباني دله الله پاک د دنیا او د اخرت خیر ورکړې ده او څوک چې د نرمۍ او د مهرباني نه محروم کړې شو د دنیا د اخرت د خیر نه محروم کړې شول من يعزه من الرفق چا چې برخه ورکړې شول من الرفق د مهرباني نه اُعطی حظه من خیر الدنيا والآخرة نو دلی او برخد د دنیا او د آخرت د خیر ورکلہ ومن حرم حظه او سوقی محرومه پاتشلو د خپل برخنه من رفق د مهربانینا حرم حظه من خیر الدنيا والآخرة نو داسړې د دنیا او د آخرت د خیر نه محرومکړې شلو رواهو فی شرح السنه د دې حجص مبارک ریوت شوی دی په شرح السنه کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه ده پیغمبر علیہ الصلات ارشاد مبارک را نقل کئ پیغمبر علیہ السلام فرمایل الحیاء من الایمانه حیاء دا د ایمان یو برخه ده پروندغه وضاحت مونږ کړهو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې حیا د ایمان یو برخه ده چې څوک حیادار دار دی او دا په طبیعت کې حیا ده نو یقینا د الله پاک خیر ورکړي دي کم سړی چې بے حیا شلو او د دې نه حیا وته نو د دې سړی خیر واغستلی شلو دا سړی د خیر نه محرومه پاتې شلو ودي حدیث مبارک کیندې پیغمبر علی اسلام تسلم چې الحیاء من الايمان حیا ده د ایمان یو برخه ده والايمان فی الجنت او مومنان به چټې دوستانو هغه په جنت کې وی الله دی منترا نصیب والبزاء او به حیاي من الجفای دا د گناهونو زړه دوا لبزنا استعمالي یو حیا یو به حیاي ده د حیاداره خلک چې د هغه مومنان دي او, واغ او, او مومنان به مومن په جنت ې او بیا خلک چې د غی نه الله پاهیا واغستان واغې غناګار شلو او ګناګار به چرته وي فناارې په اوور کېوي نو ال حیا او منل ایمانې حیا دا د ایمان او برخ ده ول او مومنان دلته د ایمان نهرات مومن دی فجن نهتهغ په په جنت کوېي ول بضاو او بوي منل جفا ا دا د گوناغونونه والجفاء او غننگار فنارذاب په اور کې وی رواه احمد او ترمذی د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام احمد او امام ترمذی وعن رجل من مزینه قال قالوا یا رسول الله ما خیر ما اعطی الانسان قال الخلق الحسن رواه البيهقي في شعب الایمان ده مزینه قبلی یو صحابینا روایت ته قال دا صحابي فرمای قالو یا رسول الله صحابه کرام ته پوسو کو چې اېدا الله رسول ما خیر ما اوطی الانسانو انسان لا چې الله پاک کم نعمتونه ورکړي دي په هغه نعمتونو کې د ټولو نه بهترین او د ټولو نه خيسته نعمت کم یو دی قال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الخلق الحسنو خص اخلاقه یعنی الله پاک کو انسان لا نعمتونو ورکړي دي نعمت دی او په دغه نعمتونو کې د ټولو نه خسته نعمت چې ده هغه خسته اخلاق دي نو دینه دا خبره نه مراد دوستانو چې یو سړی وي چې د ټولو نه خسته نعمت هغه خو ایمان دی چې الله پاک یو بنده لا ایمان ورکړي وي نعمتونو کې د ایمان مقابله بل څه شو کولې یو یقینا اغینه مونږ انکار نکو وڅېره دومره د تېم د ښېسته اخلاق مونږ ته شيخه او ایمان مونږ ته ښېسته دا هم د یو او برخه مخکې روایتو کې بیا راځي پیغمبر علي سلام فرمای د ابو دردار رضی الله تعالی اون روایت دی پیغمبر علي سلام فرمایل چې ښېسته اخلاق پدې سره الله پاک د بندگانو د میزان تل درنۍ کله چې د بندگانو اعمال تل لیکيږي نو ډېر عملونه برورلې دته لاپا په دومره ندر نهږي خو چې کله دا خسته اخلاق راوړلې شي او د دو د نیکو په تله کې کېښودلی شي نو دا د میزان طلب بالهره غزت پهې بانندې دنی دی وجه نه دوستانو خسته اخلا کو د دی تعلیم پیغمبره ل اسلام او قرآمون د را کړی دی په خصسته اخلاقو باې الله د الله پیغمبر خوشحالیږي او په بد خوی باندې یا په بددو اخلاق باندې الله د الله پیغمبر خفه کېږي دی جهه پیغمبره سرات اسلام فرماي چې انسان له الله په کم نیمونه وړي دي په اغ رمتونو کې د ټولو نهښسته رم جده هغه خېسته اخلاق دی قالو یا رسول الله صحابه کرامو تاسو کوڅه اېدا الله رسول ما خير ما اعطي الانسان يعني انسان لاچې کم نعمتونه الله پاک ورکړي دي هغه کې د ټولو نه خېسته نعمت او د ټولو نه بهترین نعمت کمی او دي قال الخلق الحسنو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې خېسته اخلاق دا ده الله د طرف یو ډېری نعمت دی چې هغه بندگانو ته ورکړې شوې ده رواح البهقی فی شعب الإيمان د دې حدیث مبارک روي کړي دی امام بهقی په شعب الإيمان کې وفي شرح سنت عن قصامه بن شریک او دا روایت د حضرت قصامه ابن شریک رضی الله تعالی عنهم را نقل دی وعن حارثه بن وهب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنه الجواز وللجعذري قال والجواز الغليظ الخز رواه ابو داود دا حدث حارث ابن وهب روايته قال حارث ابن وهب فرمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمى لا يدخل الجنة الجواز هذا جنت نه داخليجي الجواز جي الجواز اګه چاته ویلې <سؤال> کېږي چې هغه بد زبانه وي داغه په جبه باندې هميشه بد يردې کنزلي غلطي وي ناګاني پیغمبر اسلام فرمایدا سړېبا جنت ته نه داخليږي ولل جعزري او نبا بد اخلاق سړې جنت ته داخليږي دا دوه الفاظ دي په باندې لغزان پوي کې بیازو زوم مخ الجواز او الجعزري بازی محدثین خو فرمای چې د اډوانه تقریبا په یو معنی باندې راځي په بدخلاقه تویل کېږي په بدخلاقه سړی هغه په جنت ته نه داخليږي اوس دا د مطلب ده چې په بدخلاقه سړی په جنت ته نه داخليږي نو دا غي مطلب علما او دا بیان کړي دي چې یو سړی دی مومن دی خو په بدخلاقه دی به په اول زل جنت ته نه داخلېږي بلکېد ب زی جهننم ته د خپلی به سزا بد ته میلاویي او د ایمان د برکتته بیاله پاک بیا رو باسي د جهنم نه خو په اول زل دی جنت ته نه تللی دی د خللاق دی او کمیثال ک تر پیدا دا منافتو یا کافر ووي د هغې د پاه خو همیشه د پاه اوور دی د هغې د پارهه جنت نه شته دی بیا خوی مطلبه ووااضې دي نو الجواازه اگر چاته ویل کېږي چې هغه بد خو وي او بد زبانه وي داغه په جمه باندې هميشه د پاره کنزلي غلطي ویناګاني الجعزري بد اخلاقه کېږي نو بعضي محدثین خو فرمایي چې دا دوانه تقریبا په یو مانه باندې راځي الجواز او الجازري مطلب بد اخلاقه سره هغه په جنت ته نه داخلي کېږي بعضي علماو په کې لکشان دي فرق کړي دي الجوازه متکبرت ویلې کېږي هغه سړی چې پاږی کې لوی او تکبر وي او الجازري بد اخلاقه تویل کېږي يا بعضي محدثين فرمأي الجواز منع جماع و منع هغه سړی تویل کېږي چې هغه مال ګټي ګټي ګټي او خزاني جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کې دته الجواز ویلې کېږي او الجازري هغه چا تویل کېږي چې هغه بد خويا او بد اخلاقه وي نو تقریبا دوسانو الجواز او په یوه با ما نه باندې راځي بدخلا کا او متکبر سړی اسلام فرمایي چې دا به جنت قال والجواز الغليظ الفظ یعنی جواز هغه چا ته ویل کېږي چې هغه بدخوی وي یا بدخلا کوي رواه ابو داوود د دا دا دا دا ابو داوود وفي سننه والبهقي في شعب الايمان و صاحب جامع الاصول فيه عن هذه سته ين دار روایت امام ابو داوود هم را نقل کړي دي امام بیحقیم هم را نقل کړي دي او صاحب د جامع الاصول هم دا روایت را نقل کړي دي وقذا في شرح السنه عنه او د غران دا روایت په شرح السنه هم را نقل کړي دي و لفظه قال لا يدخل الجنه الجواز الجعزري رواياتو کیدا الجواز او الجازري دا یو لفظ ذکر شوی دی یعنی بعضو کې دا بیل بیل ذکر شوی دی الجواز ځانله ذکر شوی دی او په بعضي رواياتو کې دی الجواز دا یو لفظ دی مراد یې متکبره بد اخلاقه او بد چې دا سره به ته نه داخليږي یو کالون الجازري او الفز جازري هغه چا ویل کېږي چې هغه بد وفی نصح المصابيح عن اقرمه ابن وهب او د حضرت اكرمه ابن وهب نم روایتته ولفظه قال الجواز جواز چاته ویلکی کی الذي جمع ومنع جواز اغه چاته ویلکی کی چشپورز دی یاد مال غټی او دغه خزانیت دمکای او د الله پلار کې نه خرج کینو دته جواز ویلکی کی, کی, کی والجعزريو الغليظ الخظ <والخزو> یعنی د جازرینه مراد په دخلاک او بدخوی دی په هر اندوستانو دغه دوه الفاظ ذکر شو او تاسو ته وی علماء دي چې دا دوه الفاظ تقریبا په یو معنی باندې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې هغه سړی چې هغه متکبر وي هغه سړی چې هغه په دخلاک وي هغه سړی چې هغه په بدخوی او بدزبان وي یعنی داغه په جببانې چې د خیر خبره نه راځي بلکې همیشه د پاره کنزلي غلطي پیغمبر اسلام فرمایي چې دا سړي به جنت ته نه داخليږي نو کدلته یو سړي سوالو کوي چې مومنان خو به جنت ته ځي نو بیا د دې حدیث سو مطلب شول نو داغي وځه حتا استموکولو دا سړي مومن وي او بدخلاق او متکبر وي پیغمبر اسلام فرمایي چې دا سړي به په اول زل جنت ته نداخلیږي بلکې دې بزيده خپلو گناهونو د خپلې په داخلا کې سزا بخوري داغینه پس به بیا جنت دزي او دغه رنګ کدا منافق وي او کافر وي نو هغه د پاره خو مشه د پاره اورده هغه به جنت ته دا نه داخليږي صدق الله العظیم و صدق رسوله النبي الحمد لله و العالمين وداخله المتقين وصلیات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و علیه و اصحاب ایمن یالا سمول وصل سمور دل دامل په فیلا نصیب یالا الوی وړو بنا هن لا تمام حضور پاک الاسلام اتباع نصیب کی یالا بصراۃ مستقیم و نه د شیطان و د گمراهید لا ونا د دنیا او خیرت خوش علی نصیب یالا پر ذنب بدوان جهانه باند و صد بیمارانو له شفاو ور قرض دارانو د دا قرض خلاص یالا د طولو خزانو نه پود یالا اخر په ایمان کی یالا اخر خاتم ام وصلى الله تبارك وتعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين